Capitolul 9 Familia de Telec, una dintre cele mai vechi și mai ilustre din România, se număra printre cele mai însemnate familii, încă dinainte ca țara să-și fi cucerit către sfârșitul secolului al XVI-lea independența. Amestecată în toate incidentele politice care alcătuiesc istoria acestor provincii, numele acestei familii s-a înscris cu glorie în paginile ei. În clipa de față, mai puțin ocrotit de soartă decât faimosul fag al castelului din Carpați, căruia îi mai rămăseseră încă trei ramuri, neamul telec se văzuse restrâns la una singură, ramura telec din Craiova, al cărei ultim vlăstar era tânărul care tocmai poposise în satul vârst. În copilărie, Francisc nu părăsise niciodată castelul strămoșesc în care și aveau reședința părinților lui. Urmașii acestei familii se bucurau de o mare considerație, risipindu-și cu dernicie averea. Ducând viața înbelșugată și fără griji a nobilimii de la țară, de-abia dacă se îndurau să-și părăsească moșia de lângă Craiova, o dată pe an, atunci când treburile îi chemau în târgul cu acest nume, deși se afla la o distanță de doar câteva mile. Genul acesta de existență influență în mod inevitabil educația unicului lor moștenitor, iar Francisc avea să sufere multă vreme de pe urma felului în care fusese crescut și a mediului în care își petrecuse copilăria și tinerețea. Singurul lui Daskal fusese un preot italian în vârstă, care nu a avut cum să-l învețe mai mult decât știa și nu știa mare lucru. De aceea, copilul, devenit adolescent, nu dobândise decât cunoștințe absolut insuficiente, atât în ceea ce privește științele, cât și arta și literatura vremii. Să vâneze cu patimă, să gonească zi și noapte prin codri și pe plaiuri, să ia urma cerbilor și a mistreților, să dea piept, cu cuțitul în mână, cu fiarele din munți, acestea erau îndeletnicirile obișnuite ale tânărului care, brav și neînfricat, să vârși adevărate fapte de vitejie în aceste aspre înfruntări. Contesa se stinse din viață când fiul ei avea 15 ani și nu împlinise 21 de ani când contele muri într-un accident de vânătoare. Durerea tânărului Francisc fu fără margini. Așa cum își plânsese mama, își plânse și tatăl. Și unul și celălalt îi fusese răpiți în scurtă vreme. Toată duioșia toate elanurile de afecțiune închise în inima lui se concentraseră până atunci în această dragoste filială, care poate face față pornirilor copilăriei și adolescenței. Dar atunci când se văzu lipsit de iubirea aceasta, întrucât nu avusese niciodată prieteni, iar preceptorul lui nu se mai afla pe lumea aceasta, se trezi dintr-o dată singur pe lume. Tânărul rămase încă trei ani în castelul de lângă Craiova, de unde nu se îndura să și a zborul trăia acolo fără să încerce să-și creeze niciun fel de legături cu lumea din afară, de-abia dacă se duse de două-trei ori la București, doar pentru că anumite treburi îl obligaseră să o facă. Erau de altfel perioade scurte de absență, căci, nerăbdător, se grăbea să se întoarcă la moșia lui. Viața aceasta nu putea să țină totuși o veșnicie și, în cele din urmă, Francisc simține nevoia să vadă ce se află dincolo de munții de pe meleagurile natale, fiind ispitit să pornească spre alte zări. Când luă hotărârea de-a călători, tânărul avea în jur de 23 de ani. Averea îi îngăduia cu prisosință să-și împlinească visul. Într-o bună zi, lăsă castelul în grija bătrânilor săi slujitori și părăsi ținutul Valah. Îl luă cu el pe Roșca, un fost ostaș român aflat deja de 10 ani în slujba familiei Teleg, însoțitorul său în toate expedițiile de vânătoare. Era un slujitor dârz și curajos, devotat, trup și suflet stăpânului lui. Intenția tânărului era de a vizita Europa, poposind câteva luni în capitalele și orașele importante de pe continent. Era de părere că instruirea lui, care de-abia începuse să prindă contur la castel, avea să se împlinească în urma învățămintelor unei călătorii, al cărei itinerariu îl pregătise cu multă grijă. Italia fu țara pe care Francisc Telec vru să o vadă mai întâi, fiindcă se descurca binișor în limba italiană, pe care o învățase de la bătrânul preot. Farmecul acestor meleaguri, atât de bogate în amintiri și de care se simțea atras în mod deosebit, îl seduse într-atât încât rămase acolo timp de patru ani. Nu părăsea Veneția decât pentru Florența, Roma pentru Neapole, reîntorcându-se într-una în aceste centre artistice de care nu se putea dezlipi. Franța, Spania, Rusia, Anglia avea să le viziteze mai târziu. Le va studia chiar cu mai mult folos, socotea el atunci când vârsta urma să-l facă mai copt la minte. Din potrivă, avea nevoie de tot clocotul tinereții ca să se poată lăsa pătruns de vraja marilor cetăți italiene. Francisc de Telec avea 27 de ani când sosi pentru ultima oară la Neapole. Avea de gând să-și petreacă doar câteva zile acolo, înainte de a se duce în Sicilia. Vroia să-și încheie călătoria prin cercetarea vechii Trinacria, după care urma să se întoarcă la castel, pentru un an de odihnă. O împrejurare neprevăzută avea nu numai să-i dea peste cap pregătirile, dar și să-i hotărască destinul, schimbându-i cursul vieții. În cei câțiva ani petrecuți în Italia, dacă tânărul dobândise doar cunoștințe destul de modeste în ceea ce privește științele, pentru care era cu desăvârșire lipsit de aptitudine, în schimb, sentimentul frumosului îi se revelase așa cum i s-ar arăta unui orb lumina, cu mintea larg deschisă către splendorile artei se extazia în fața capodoperelor picturii, atunci când vizita muzeele din Neapole, Veneția, Roma și Florența. În același timp, sălile de spectacol îi făcuse recunoscute lucrările lirice din acea vreme și se pasionase pentru interpretarea marilor artiști. În timpul ultimei sale șederi la Neapole, în niște împrejurări deosebite pe care le vom povesti la momentul potrivit, un sentiment de o natură mai intimă, mai pătrunzător, puse stăpânire pe inima lui. Se afla pe atunci la opera San Carlo o cântăreață celebră a cărei voce limpede, a cărei tehnică desăvârșită, al cărei joc dramatic, provocau admirația tuturor acelor celor diletanti. Până la acea vreme, stila nu umblase niciodată după aclamațiile străinilor. Nu cânta altă muzică decât muzica italiană, care și redobândise primul loc în arta componistică. Opera Carinian din Torino, Scala din Milano, Fenice din Venezia, Teatrul de Operă Alfieri din Florența, Teatrul de Operă din Roma, San Carlo din Neapole și o iar triumfurile nu îi lăsau niciun regret că nu apăruse încă pe celelalte scene ale Europei. Stila, atunci în vârstă de 25 de ani, era o femeie de o frumusețe fără pereche, cu părul ei lung, cu răsfrângeri aurii, ochi negri și adânci, în care se aprindeau flăcări, chip angelic și carnație fierbinte, cu un trup pe care nici dalta unui praxiteles nu l-ar fi putut modela mai desăvârșit. Iar femeia aceasta era o artistă sublimă, o altă malibran despre care muzee ar fi putut de asemenea spune Și cântecele tale duceau spre cer durerea Dar vocea pe care cel mai iubit dintre poeți a slăvit-o în ștanțelei nemuritoare, al inimii glas ce în inimă pătrunde Vocea aceasta era a stilei, în toată revărsarea ei covârșitoare Totuși, marea artistă, care dădea glas într-un mod atât de desăvârșit accentelor iubirii patimilor care ți învolburează sufletul, nu le simțise, după câte se spunea, niciodată efectele în inima ei. Nu se îndrăgostise niciodată. Ochii săi nu răspunseseră niciodată miilor de priviri care o învăluiau pe scenă. Se părea că voia să trăiască doar în lumea personajelor ei și doar pentru arta ei. De prima oară când a văzut-o pe Stila, Francis simți cum se aprinde în el văpaia primei iubiri. Așa că, renunțând la planul pe care și-l făcuse de a părăsi Italia, după vizita în Sicilia, hotărâi să rămână la Neapole până la sfârșitul stagiunii. Ca și cum, un fir nevăzut pe care nu avea puterea să-l rupă, l-ar fi legat de cântăreață, se ducea la toate reprezentațiile ei, pe care entuziasmul publicului le transforma în adevărate sărbători. De mai multe ori, incapabil să-și înfrâneze pasiunea, Încercase să ajungă la ea, dar ușa stilei rămase închisă fără milă pentru el, ca și pentru toți ceilalți fanatici admiratori. Drept urmare, tânărul ajunse curând cel mai vretnic de plâns dintre oameni, gândindu-se numai la stila, trăind numai pentru a o vedea și a o auzi, neîncercând să-și creeze relații în lumea în care și avea locul, grație numelui și averii sale, cu inima și sufletul supuse unei necontenite tensiuni, sănătatea sa nu întârzie să se resimtă și vă dați seama cât ar fi suferit dacă ar fi avut un rival. Dar știa, nimeni nu-i putea da de bănuit, nici măcar un anume personaj destul de ciudat căruia meandrele acestei povestiri ne cer să-i facem cunoscute în și caracterul. Era un bărbat de 50-55 de ani, cel puțin așa se presupunea la vremea ultimei călătorii a lui Francisc de Telecla la Neapole. Ființa aceasta, puțin comunicativă, părea să aibă aerul de a se ține în afara acelor convenții sociale acceptate de cei supuși. Nu se știa nimic, nici despre familia sa, nici despre starea sa, nici despre trecutul său. Îl întâlneai azi la Roma, mâine la Florența și, după cum trebuie spus, după cum afla pe unde călătorea stila la Florența sau la Roma. De fapt, îi se cunoștea o singură pasiune. Să o audă pe prima doamnă cu un renume atât de mare, care se afla pe atunci pe primul loc, în ceea ce privește belcantoul. Dacă Francisc Telec nu trăia decât pentru stila. Din ziua în care o văzuse pe scena operei din Napoli, trecuseră deja șase ani de când acest excentric diletante exista doar pentru a o auzi și se părea că vocea cântăreței devenise la fel de necesară pentru viața lui ca și aerul pe care îl respira. Niciodată nu căutase să o întâlnească în altă parte decât pe scenă. Niciodată nu se șase dinaintea ei și nici nu îi scrisese. Dar, de fiecare dată când Stila urma să cânte, în orice teatru de pe cuprinsul Italiei, vedeai trecând prin dreptul intrării un bărbat înalt de statură, înfășurat într-un pardesiu lung, închis la culoare, cu o pălărie cu boruri mari care îi ascundea chipul. Bărbatul se grăbea să-și ocupe locul în fundul unei loje zăbrelite, închiriată în prealabil special pentru el. Rămânea închis acolo, nemișcat și tăcut, pe toată durata reprezentației. Apoi, de ce stila și sprăvea aria finală o lua din loc pe furiș și nici un alt cântăreț sau o altă cântăreață nu l-ar fi putut reține, nici măcar nu i-ar fi auzit. Cine era spectatorul acesta atât de asidu prin comportarea sa? În zadar încercase stila să afle, așa că, fiind o fire foarte impresionabilă, prezența ciudatului personaj sfârșise prin a o spăimânta. o spaimă absurdă, dar cât se poate de reală. Deși nu-l putea zări în fundul lojei sale, ale cărui zebrele nu le dădea în lături niciodată, îl știa acolo. Simțea privirea lui poruncitoare a țintită asupra ei, ceea ce o tulbura în așa măsură încât nu mai auzea ovațiile cu care publicul întâmpina intrarea ei în scenă. S-a spus că personajul acesta nu i s-a prezentat niciodată stilei, dar, dacă nu încercase deloc să cunoască femeia, vom insista în mod deosebit asupra acestui aspect, tot ceea ce putea să-i amintească de artistă constituia obiectul atenției sale constante. În felul acesta intrase în posesia Celui mai izbutit dintre portretele Pe care marele pictor, Michele Gregorio I le făcuse cântăreței Care o arăta pătimașă, vibrantă Sublimă, întrupând Unul dintre cele mai frumoase roluri ale sale Iar portretul acesta Dobândit cu prețul greutății lui Naur, făcea cât dăduse pe el admiratorul. Dacă originalul acesta era întotdeauna singur, atunci când venea să-și ocupe loja la reprezentațiile stilei, dacă nu ieșea niciodată din casă decât pentru a merge la operă, nu trebuie trasă concluzia că și trăia singur cuc. Nu, un tovarăș, mai puțin bizar decât el, îi împărtășea traiul. Individul se numea orfanic. Ce vârstă avea din cotrovenea unde se născuse? Nimeni n-ar fi putut răspunde la aceste trei întrebări. Dacă ai fi crezut ce-ți spune, fiindcă stătea bucuros de vorbă, ar fi fost unul dintre acei savanți nerecunoscuți, al căror geniu n-a putut răzbate la lumină și care s-au scârbit de lume. Se presupunea, nu fără temei, că trebuia să fie vreun pârlit de inventator pe care punga bogatului diletante îl susținea cu dărnicie. Orfanic era de statură mijlocie, slab, jigărit, mai mult Piela și Osul, cu una dintre acele figuri vește de căreia în limba veche îi se spunea față sfoiegită. Semn particular purta o apărătoare neagră pe ochiul drept pe care pe semne că și-l pierduse în cine știe ce experiență de fizică sau chimie. Iar pe nas, o pereche de ochelari a căror unică lentilă groasă de miop slujea privirii verzui a ochiului stâng. În timpul plimbărilor sale solitare, gesticula, ca și cum ar fi discutat cu un interlocutor invizibil care doar îl asculta, fără să-i răspundă niciodată. Cei doi, straniul meloman și numai puțin straniul savant, erau binecunoscuți, cel puțin atât cât puteau fi în aceste orașe ale Italiei, unde stagiunea îi chema cu regularitate. Se bucurau de privilegiul de a aprinde curiozitatea publică și, deși admiratorul stilei îi respinsese mereu pe reporteri cu interviurile lor indiscrete, în cele din urmă numele și naționalitatea sa ajunseră să fie cunoscute. Personajul acesta era de origine română și când Francisc de Telec întrebă cum se numește i se răspunse, baronul Radu de Gorj. Așa se prezenta situația pe vremea când tânărul tocmai sosea la Neapole. De două luni, teatrul San Carlo gemea de lume în fiecare seară, iar succesul stilei sporea. Spectacol de spectacol. Niciodată nu se arătase atât de încântătoare în diversele roluri ale repertoriului ei. Niciodată nu stârnise ovații mai înflăcărate. La fiecare dintre reprezentații, în timp ce Radu își ocupa fotoliul de orchestră, baronul Radu Gorj ascuns în loja lui, se lăsă furat de cântul fără pereche, se pătrundea de vocea rafinată și răscolitoare, fără de care se pare că n-ar fi putut trăi. Atunci se răspândi la Neapole un zvon. Zvon în care publicul refuza să creadă dar care în cele din urmă puse pe jar lumea sensibililor diletanti. Se spunea că, odată stagiunea încheiată, stila avea să renunțe la operă. Cum? În plină perioadă de înflorire a talentului în toată plentitudinea frumuseții, la apogeul carierei de artistă, era posibil să se gândească să-și ia adio de la scenă? Oricât ar fi părut de necrezut, era adevărat și, fără să se știe, baronul de gorj era în parte responsabil pentru această hotărâre. Spectatorul acesta misterios, mereu de față, deși invizibil în spatele zăbrelelor lojei sale, sfârșise prin a-i provoca stilei o stare de agitație nervoasă persistentă, de care nu se mai putea apăra. De îndată ce intra în scenă, se simțea atât de tulburată, încât neliniștea aceasta, foarte evidentă pentru public, îi afectase treptat sănătatea. Să părăsească Neapole, să fugă la Roma, la Veneția, n-ar fi fost de ajuns, știa asta, pentru a se descotorosi de prezența baronului de gorj n-ar fi izbutit să scape de el nici dacă ar fi părăsit Italia pentru Germania, Rusia ori Franța. Ar fi urmărit-o pretutindeni unde s-ar fi dus să cânte și, pentru a scăpa de această piazărea, singura cale era să se retragă. Ori, de două luni, deja înainte ca zvonul retragerii ei să fie răspândit, Francisc de Telec se hotărâse să întreprindă pe lângă cântăreț un demers ale cărui consecințe aveau să provoace, din nefericire, cea mai ireparabilă catastrofă. Burlac, stăpân al unei mari averi, izbutise să fie primit de Stila și propusese să devină soția lui. Stila cunoștea de multă vreme sentimentele pe care i le inspira tânărul. Își spusese că era un om căruia orice femeie, chiar și din în alta societate, ar fi fost încântată să-i încredințeze propria ei fericire. Așa că în starea de spirit în care se afla, atunci când Francisc de Telec veni să-i ofere numele său, îl primi cu o simpatie pe care nu încercă să-și ascundă, fără să se îndoiască o clipă de simțămintele ei și fără să regrete o clipă că pune capăt carierei artistice, acceptă să fie soția lui Francisc Telec. Prin urmare, vestea era adevărată, stila nu va mai apărea niciodată pe scenă, de îndată ce stagiunea de la San Carlo avea să ia sfârșit. Căsătoria sa, în legătură cu care existaseră unele îndoieli, fu dată atunci ca sigură. După cum vă dați seama, lucrul acesta stârni mare vâlvă nu numai în cercurile artistice, dar chiar și în cercurile înalte din Italia. După ce nimeni nu voise să creadă că hotărârea artistei era definitivă, trebuia să accepte cu toții această înfrângere. Tânărul Conte deveni ținta geloziei și pizmei tuturor, deoarece o răpea artei sale, succesului și idolatriei înfocaților diletantii, pe cea mai mare cântăreață a epocii. Urmară de aici numeroase amenințări personale la adresa viitorului Mire, amenințări pe care tânărul nu le lua nicio clipă în serios. Dar dacă publicul se arăta atât de pătimaș, vă puteți închipui ce simți baronul Radu de Gorj la gândul că stila avea să fie luată pe veci, că va pierde, odată cu ea, tot ceea ce îl legate de viață. Se răspândi zvonul că, socotind că nu mai are de ce să trăiască, Încercase să se sinucidă. Sigur e că, în ziua aceea, orfanic nu mai fi văzut cu trei rând străzile Ne Nedezlipit de baronul Radu, veni chiar de mai multe ori să se închidă în loja de la San Carlo, pe care baronul o ocupa la fiecare reprezentație, ceea ce nu i se mai întâmplase niciodată, fiind absolut refractar ca atâția alți savanți la farmecul muzicii. Totuși, zilele treceau, emoția nu scădea și urma să ajungă la culme în ziua în care stila avea să apară pentru ultima oară pe scenă. Rolul cu care trebuia să-și ia adio de la public era superbul rol al Angelicăi din Orlando, capodopera maestrului Arconati. În seara aceea San Carlo fu de 10 ori prea mic pentru a-i putea primi pe toți spectatorii care se înghesuiau la ușile lui și dintre care cea mai mare parte rămaseră afară. Erau de așteptat manifestații ostile la adresa tânărului telec, dacă nu în timp ce stila se afla pe scenă, cel puțin atunci când cortina se va lăsa la sfârșitul celui de-al cincilea act. Baronul de gorj luase loc în loja sa, iar orfanic se afla și de data aceasta alături de el. Stila a apărut mai agitată decât oricând. Își veni totuși în fire. Se lăsă în voia inspirației și cântă atât de perfect cu un har fără pereche, încât cuvintele sunt mult prea palide pentru a putea descrie arta ei. Entuziasmul nespus pe care îl provocă în rândul spectatorilor se transformă în delir. În timpul reprezentației, tânărul francisc stătuse în culise, nerăbdător, clocotind, înfigurat, fără să se poată domoli, blestemând lungimea scenelor, enervându-se din pricina întârzierilor datorate aplauzelor și bisurilor. Ah, cum își mai dorea să o scoată cât mai repede din teatru pe cea care era hărăzită să-i fie soție și să o ducă departe, departe, unde nu va mai fi decât a lui, a lui și numai a lui. Sosi și scena dramatică în care eroina din Orlando moare. Niciodată n-a părut minunata muzică a lui Arconati mai mișcătoare, mai pătrunzătoare. Niciodată n a interpretat-o stila cu accente mai pasionate. Parcă tot sunetul i se reflecta în sunetele melodioase. Și totuși ai fi zis că vocea, sfâșiată în unele clipe, stătea să se frângă. Vocea aceasta care urma să nu mai fie auzită. În momentul acela, zăbrelele de la loja baronului de gorj se ridicară. Un cap ciudat. Cu părul lung, grizonat, cu ochii ca du-teciunea se arătă. Fața extatică era înspăimântător de palidă, iar din culise, Francisc o zări în plină lumină, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată. Stila se lăsă purtată atunci de toată ardoarea strălucitoarei strete a cântecului final. Tocmai repetase fraza de o sublimă sensibilitate: Inamorata mi-o cu ore tremante, volio morire. Brusc se oprește. Chipul baronului de gorj o îngrozește. O spaimă de neînțeles o paralizează. Își duce repede mâna la gură și mâna ei se înroșește de sânge. Se împleticește, se prăbușește. Publicul s-a ridicat, tremurând scos din minți, înnebunit de neliniște. Un țipăt se ridică din loja baronului de gorj. Francisc se nepustește pe scenă. O ia pe Stila în brațe, o ridică. Se uită la ea, îi vorbește. A murit! A murit!" strigă. E moartă!" Stila a murit. I s-a spart un vas de sânge. Cântul i s-a stins odată cu ultimul suspin. Tânărul Francisc fu dus la hotel într-o asemenea stare încât existau temeri că și-ar putea pierde mințile. Nu putu asista la funeraliile Stilei, celebrate în mijlocul îndureratei populații napolitane. La cimitirul Campo Santo Nuovo, unde a fost înmormântată cântăreața pe marmura albă, putea fi citit doar acest nume. Stila în seara de după îngropăciune, un bărbat sosi la Campo Santo Novo. Acolo, cu privirile rădăcite, cu capul plecat și buzele strânse de parcă ar fi fost deja cetluit de moarte, privi multă vreme locul unde fusese înmormântată stila. Ar fi vrut așa. Poate ar mai fi auzit vocea marii artiste, care urma să se înalțe, să-și ascute simțul auzului pentru o ultimă oară din mormânt. Era Radu de Gorj. În aceeași noapte, baronul de Gorj, însoțit de orfanic, părăsi Napoli și de la plecarea lui nimeni n-ar mai fi putut spune ce se întâmplase cu el. Dar a doua zi, pe adresa tânărului Francisc sosi o scrisoare, de un laconism amenințător, cuprindea doar aceste cuvinte: Tu ai omorât o Blestemat să fii Francisc de Telec. Radu de Gorj.